Seguimos como a todos os días acompañándote na Radio Municipal do Porriño ata as dúas do mediodía. E facemolo agora falando dun tema que xa tratamos aquí na nosa emisora, pero que estes días estivo de actualidade na zona por causa dun caso curioso. Falamos da galiña de mos, unha raza autóctona de galiña que non é que seixa daqui de, de mos, pero sí que neste Concello se atopan boa parte dos criadores desta especie que estaba en perigo de extinción. E un deles, José Manuel Martínez, debo a coñecer esta semana pasada que unha das súas galiñas está por unhos ovos particulares. E temolo o teléfono. Bós días, José Manuel. Bola, bós días. Que teñen de particulares eses ovos da galiña? Bueno, o, o particular é a galiña en sí, o comportamento da galiña en sí, que é unha galiña que se pretende recuperar, como raza autóctona, como xa todos os ointes saben, é que pretende, e que dá un comportamento, pois, un corral, pois, precioso, non só pola carne, senón pola posta de ovos, que non lle envidia nada, as galiñas estas genéticamente diseñadas para ser ponedoras ¿no? además por pola calidade de... pero nestos casos, pois como leva unha alimentación tan natural os sorprendente destas galiñas pois que crecen cando estes exemplares pois poñen uns ovos inmensos neste caso, pois uh -huh. a mí particularmente pois aconteceme con algún animal determinado que está ponendo uns ovos cando normal son 60-70 gramos pois no último mes pois hai unha eh, galiña que está ponendo 4 ovos de algún de 140 gramos pero sobre 135, 134 gramos O sea, o dobre do normal. Tedes aí un ovo o dobre de grande para disfrutar del. Sí, é unha cousa curiosa porque si sí, é normal que para alimentación as galiñas están ben alimentadas, é, pois bueno, pois poñen no mellor ovos super grandes ou que o que no supermercado chaman raza ou clase extra, no? É un ovo que mellor de 70 g, ten dúas xemas, eso si sí sola aparecer con determinada normalidade. Porque non é tan normal é esto non, que un, un ovo de tres xemas, un ovo que, que, que é super ovo, pois eso non é normal. Non sei se, se pode ser, pois, alimentación, pero, desde logo, na alimentación eu son moi cuidadoso, como son todos os criadores de mos, intentamos pois, que coman o máis natural posible por eso que máis mm -hmm. que mais que dicirle a xente que compre galiñas de mosca e <risas> cada un compra o que quere, que eu creo que son boa son razas autóctones, son boas razas e cando matas unha galinha, pois podes comer esa galiña, porque ten carne que unhas ponedoras non teñen carne e unha carne de máis boa Non é eso, senón é animar a toda a xente a que faca un cultivo ecolóxico, que teñen unha pequeninha finca, poden facer unha horta ecolóxico, un ciclo completo natural, pois coas súas galiñas facer o abono, co seu propio abono para facer o cuidado da horta, e iso é o que temos que tender a comer natural e a cuidar os nosos produtos, que iso é o gran valor que temos nos en Galicia, cando temos unha un anaquiño de terreno. Unha especie de ciclo, non? Eh, vostede, por exemplo, pode alimentar a galiña con restos de comida, a súa vez a galiña eh, fai abono, que a vez alimenta o non o solo para volver a crear, por exemplo, o alimento e horta, non? Exactamente, o ciclo, o ciclo natural, o ciclo ecolóxico completo uh -huh. e adebais, pois, ca, ca particularidade de que esos produtos, pois, son totalmente naturais, ti fásate o teu propio abono, ti cuides a túa propia finca, ti te isa os teus propios produtos e iso é que eu animo a, a xente, non, o, o, o cuidado ecolóxico a que evite, pois, toda a química. Eh, neso, neso estamos, non? Os, no teu caso en particular, si eh, tes unha finca, supoño, ampla, non? Para poder facer iso e eh, Ademais de galiñas autóctonas Tens algúnha outra especie? Non, non, eu solo quero galinha Non quero misturar con ningún outro cruce Quero ter solo a galinha Autóctona galega eh entón, pois non quero ter outro tipo de de de galiña no, de especie de galiña no no meu corral non teño unha superfinca porque teño unha finca pequena uh -huh. que me dá pois para ter os exemplares para, para criar e para comer e para garantir unha aposta durante todo o ano e eh, eh, desde logo que, que, que creo que pode facer o cal quera, apostar por ese, por ese ciclo ecolóxi por ese ciclo natural. A galiña é un animal reciclador por naturaleza. Eh, aforramosis pues mira votándolle eh, as galiñas os restos de comidas, aforramos no, no lixo que se leva aos contenedores moitísimo peso, porque a, a galiña come os restos das patacas, o resto de todo e por eso é importante facer por ese, ese ciclo natural porque é importante que, que cuidemos as nosas cousas, no mm. Entón, pois, as bolsas do condenador non pesan, porque conden restos de comida, restos de mondas, resto, toda esa basura que é pesada, esa basura orgánica, a galiña é un animal que, que desmenuza todo. Entón, por eso, é unha pena que non aprovecemos para ter estes animalinhos que nos van a xudar a facer o ciclo natural na nosa propia finca. Uh -huh. Volvendo ao tema dos ovos, supoño que o primeiro sería un pouco anecdótico, non? Especando se foi reiterando, incluso, pois, pues, este é o caso, non? en coñecemento de Avimos, que é a asociación tamén encargada da conservación desta especie, que vos dixeron dende Avimos? Eu teño dous, dous guardados, dous abrinos por curiosidade, outros dous teños os guardados precisamente por eso, para que Avimos faco comprobación. Bueno, pois, aquí hai fenómenos que poden ser naturais, hay fenómenos que poden ser, pois, dun, dun unha malformación que poida ter o, o animal, non? E nabimos, non, pois tampouco, eles o que queren é cuidar a raza, de ter a raza, é, é, é facer, pois, publicidade da, da, digamos, entre comillas, da raza. Uh -huh. E o que queren é que esa raza chegue ao conhecimento da xente galega, a xente galega cuide este animal, porque este animal, ademais, é moito máis resistente a calquer enfermedade, a calquer frío de inverno, é unha galinha autóctona, polo tanto acostumbrada a vivir en Galicia, eh Jesu eo o que queremos facer pola raza os ovos en si sí, pois son sobrenaturais e lo chaman a atención de que nos ve porque un so un superovo que pode ser dunha vestruz e que parece mentira que poño unha galiña pero eso é un menos sorprendente mais o máis importante é decir que temos unha dúas razas de galiña autóctona en Galicia, unha é a galiña da mox é que o comportamento é boísimo é que animo a toda a xente que poida ter unhas galiñas deste tipo, pois que as teña que ahora demais uh -huh. son fáciles de conseguir, pois que hai criadores que, que están dispostos a, a, a facer a, o surtido deste, deste tipo de animal. Uh -huh. Por curiosidade, que fixestes con eses ovos que puxa a galiña? Pois, pues, cunha unha tortilla, porque tiña tres llevas, unha tortilla... <risas> Gaba riquísima. de sobra, non? Eh, eh, si, sí, si, sí. e outro pois, pues, abrimos, e era máis espectacular, porque tiña un ovo por fora, cunha e unha clara, e outro ovo enteiro dentro, con, con toda a casca formada, o sea, que é unha cousa increíble. Que curioso, si. Entón, pois, pois, bueno, é pues, o normal que se fai con que comelos, pero hai dous que teño guardados, os dous últimos, que me puxeron a uh -huh. tenés, pois pues teños gardado precisamente por se si asociación vos pide para, para levar para tereles como anedotario do, do, do seu centro pois pues, que o teño. Non no gardes nun sitio de moita calor, non vaiase que nazo uns pitiños de aí. No. Mal essent. Alea. De todos modos, os ovos da Cariña de Mos vendénse, non? Vos estádes vendendo esos ovos a través de Avimós, non? Eh, o ovo, da a que somos criadores Necesitámolo para incubar Para facer os, os poliños Véndense máis os poliños que os ovos Entón, os criadores sí que surten nas feiras De, de poliños Entón, calquer criador che vende pois, Uns poliños pequenos E entón, moita da produción vai para consumo E a outra pois para as incubadoras mm. Pero sí, se poden calquer persona que teña galinha Se que teña excedente pois ou regala como fago eu que regalo as, as familias que, que me ajudan a criar as galiñas sí. ou senón pois pois si sí se poden poñer a venta porque si sí que hai un comercio do ovo natural ben pagado bueno, nunca está ben pagado pero por menos si sí que se, sí se diferencian porque hai moita diferencia no? No na calidad pero... Como decías antes o fundamental desta galiña é a súa carne que incluso se usa non xa como un plato un pouco exquisito Bueno, pois agora aquí en mos, en mos, mos, como concello, pois, uh -huh. si xa somos criadores, e xa hai restaurantes que ofrecen no, no seu plato. Desde logo, a, a diferencia da carne é boísima, tarda máis en facerse, pero ao elevar tanto grado de naturalidade no seu cuidado, pois, é canto máis en libertad, as teñas, mellor pois é unha carne moi exquisita a xente si xe que o valora neso, neso non, non compite con non fa falta competir porque xa a mesma a mesma carne pois o seu sabor xa o dice E xa para ir rematando tamén como curiosidade dicir que todo fillo non que un rapaz novo tamén xa se metido neste mundo de coidador de galiña de mos, non? Si, sí, pois eu son o criador oficial eh, que parece que non pero que non hemos cuidado estas aves pois é que un rapaz pequeno que lle gusta e que, que o fai con gusto e que entón pois eu podo desentenderme de non estar unha tarde na casa que sei que si sí que vai facer a súa visita ao galiñeiro si sí que vai ir sí. ali, si sí que vai ver se teñen agua e, e comida e, Pois é unha sorte, pero eu quero tamén vincular quero, neste traballo, pois vincular que, os, que as futuras situacións tamén teñen un pouco a preocupación polo natural e polo cuidado ecológico. Que anos ten o teu fillo? Pois ten catorce anos uh -huh. E aí xa coidador de galiña demos Bueno, pois quero claro que xa xa xa, xa. aquí un xaúdo a Anxo dán, tentas, tentas ondas Moitas moita grazas E tamén, salvo que quieras ingadir algo máis, xa te despedimos, eh, José Manuel. Non, nada, nada máis, simplemente eso, pois facer que a xente pois, pois valore este tipo de galiña, que é unha galiña galega, eh, que así como hai razas que se pretenden defender, pois o agradecemento a Vimos polo traballo que estás facendo pola defensa desta raza. Moitísimas gracias, José Manuel, por atendernos esta mañá en Si Radio Porriño. Gracias a vos, vos. Tamén. Un saúdo, boa tarde.